السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله dan kita beribadat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sisi Nabi Sallam, dan kepada Nabi Sallam. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. فَقَدْ فَازَ الْمَنْفَرُونَ مسلمين المسلمان فَنَهُدَهَا بِرَحْمَةِ أَرْضَابِ صُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِدَا لَمْسُ وَحَدِيثُ عَنْ أَنَاسِ بَنِمَالِكِ رَضِيَ الرَّاقُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْلُ فِي مَنْدِلِ أَبِي طَلْحَ وكان خمرهم يومئذ الفضيع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمرة خص رما؟ قال، فقال لي أبو طلحة. أخرجت فأحرقها فخرجت فأرقتها فجرت في سكة المدينة فجرت في سكة المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم قد قتل قوم وهي في دخولهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا سبح الله العظيم أو كما قال لـ ابن مالك رضي الله عنه kata dia aku pernah buat kerja bagi minum kepada orang ramai di rumah Abu Tawar dua tiga kuliah dah bulan ini cerita tentang anak ini. anak sikil malik r.a khadam nabi sepuluh tahun dia jadi khadam nabi bila Nabi hijrah, daripada Lukas ke Madinah, Nabi sampai-sampai itu, mak dia nama Ummu Sulay. Menjumpa Nabi, terus bagi Anas ni kepada Nabi, minta Nabi terima Anas jadi khadam Nabi. Dan Anas jadi khadam Nabi 10 tahun, sampai Nabi wafat di Madinah. Anas anak kiri kepada Abu Tawah. Kata-kata, Umm Sulayn ni, suami dia malik. Bapak anak ni mati. Kemudian dia dipinang oleh Abu Talha. Yang Abu Talha masa tu belum Islam. Abu Talha main meminang Umm Sulaim Umm Sulaim kata dekat Abu Talha. Dia kata, kalau betul kamu nak berikah dengan aku, aku minta satu saja Jadikan mahar ataupun mas kawin itu ialah kamu mahu Islam. Maka Abu Talha menikah dengan Ummul Sulaid Ma'an Nafin Malik ni menikah Ma'ab dia Masa Islam Abu Talha orang miskin orang susah Di antara kerja Abu Talha ni Ia ada Duba'i orang minum Arab Sebab masa tu Arab belum diharamkan Dua semua dah belajar dah Arab diharamkan peringkat-peringkat Mula-mula, arwah -mula, Allah bagi beritahu kata ada baik, ada buruk. Tak abang kata tak boleh minum Arwah ni ada baik, ada buruk. Apa kebaikan arwah? Kebaikan arwah di antara dia, ialah dia boleh bagi kita lupa masalah kita tak Bagus ya Kita tu sakit kepala fikir masalah tak selesa, kena selesa, lupa setidak tidaknya itu kebaikan agak walaupun lupa tak tapi boleh lupa masyaallah tu baik maka Allah beritahu azab ni ada manfaat ada manfaat dan ada keburukannya kemudian Nabi kemudian Allah Subhanahuwataala beritahu pula pasal azab ni Allah kata kandung nak semaya jangan minum air ada berlaku kepada sahabat nabi dia minum dia mabuk bila dia sembahyah dia baca ayat tak kemudian turun ayat yang ketiga innamal qabru wal maytiru wal ansafu wal azlam ini semua dari amal syaitan fajar dengar dia zongnya arog sembah tak ni semua benda ni benda keji benda tak Allah suruh jauhi benda-benda ni. Maka aram diharamkan. Jadi haram aram ni dia turun step by step. Semasa hadis ni aram belum diharamkan. Aram belum diharamkan. Maka Abu Talha bila orang mempunyai telefon dia ke tempat kerja dia duduk, ser, duduk janggu orang di rumah. Maka anak bin Malik cerita dalam hadis ini dia kata, "Kuntu saqi al Qurun" di manzil Abu Talha. Abu, macam mana? Abu, macam mana? Abu, nak kaji apa? Kerja, kerja tolong layan orang minum mana? Di rumah Abu Talha. "Wakana kuruhum yomajid al Fatir" dia kata, dan adalah Allah pada masa itu dibuat daripada al Fatir perakan anggur, anggur pakar kemudian bekam simpan lagi lama simpan lagi pening kepada orang ini sampai hari ini di Perancis depa obat azar lagi lama berapa lagi makai rgba dia berapa pun dia jadi berdegung tu lagi dahat okey maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata dan adalah azar pada masa itu ialah al-fathi adalah peragaan anggur yang dipaham begitu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadi Yunani. Tiba-tiba pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil satu orang yang kerja Dua Muhammad. Munadi yang kerja dia semua Zaman tu tak ada radio Tak ada suhabat Tak ada SMS Maka ada satu benda nak bagitahu Dia ada satu munadi Dia ada satu tukang seho Dia lah berkita di sini Dia kepada orang apa berita baru. Maka nanti panggil dia ni Panggil munadi, panggil tukang seho yunadi, Ia nadi, syuruh dia berkisahu Bagitahu kepada orang satu benda Apa dia? Ala imnal hambroth qatsur rimah Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah telah diharamkan. Bangun turun. Baiklah, aram Allah. Maka, muna Nabi yang kata tukang bila Nabi panggil dia, Nabi kata kat dia, main, main, Allah sudah turun ayat, kata Allah haram. Bangun turun diharam dekat semua orang. Kata, wala pada ni, Allah tak boleh sentuh. Allah tak boleh sentuhkan. Begitu. Baik. Qala. Qala. Faham dari Abu Talha, kata Anad. Bila Abu Talha dengar ada orang main Allah, sesungguhnya Allah dah diharamkan, sesungguhnya telah turun wahyu daripada Allah, kita tak boleh minum Allah dah, sesungguhnya Allah ni satu benda yang kita semua mesti kena tinggai, kena jauhi, bila tahu ke Abu Talha, dia nak kerja hilang bawah minum Bisnes dia. Bila tahu dekat dia, kata Allah ini sudah diharamkan, maka kata Abu Talha kepada anak siri dia, kepada Anas ini, Ubrus fa'ahriqha. Dia kata, Anas, tolonglah. Pistolak tempayan-tempayan Allah yang berada di dongku, tuang bagi habis. Tuan-tuan, yang kata Abu Talha yang baru masuk Islam ini. Ini yang kata Abu Talha. Pakkiri kepada anak bin Malik, Suami kepada umur-umur lainnya. Baru masuk Islami. Miskin pula tu, Bukan orang kaya. Orang miskin. Tetapi bila sampai di telinga dia. Kata Arab. Sudah diharamkan. Dia panggil anak diri Dia Anas. Dia kata Anas. Uruj. Hampir keluar tengok tepayan Arab. Orang kita duduk simpan itu. Fa'ah al-izqah. Itu orang pergi Perintah Allah sudah main. Dia tak sayang. Kepada benda Arab. Tentu cukup dengan kita dan nampaklah. Macam mana iman lepas dulu dengan kita hari ini. Bila perintah Allah main, Sambia'na wa'apa'ala. Kami dengar, kami cakap banyak tak maaf. Tak ada lah kata ni, Hamad dan Belia ni kami menghabis dulu, Baru kami sah, baru kita dah. Tidak ada tolak sur kepada perintah Allah. Bila Allah kata, haram, maka masa tu juga sahabat terima. Betul-betul Aram. Abu Talha kata kepada Anas, dia kata, oh huj, fa Ana, keluar, faharikha Anas, ang pikulau, ang tuang bagi tabani itu awal, tepayan-tepayan awak kita ni, faharaj itu, faharik tuha, Anas kata aku Keluar. Abu tolah habis tepayan-tepayan di bagi tabani semua sekali. Fajarat. Fisikakin Madinah. Maka Arab yang dituang terbalik oleh semua penduduk Madinah yang selama ni minum. Bila main perintah kata haram ni. Pakat tolak sepaya bagi terbalik ni. Maka mengalir ayam-ayam Arab ni pada jalan-jalan Madinah ni macam anak-anak main. Tentang. Bukan main-main. Mereka ni nak jadi asli syurga bukan main-main. Dengak-dengak faedah Allah la la terjat kepala sepayan bagi terbalik banyaknya stok air daripada masa itu sehingga kan mengalir air Wadi di jalan-jalan Madinah itu seperti anak sungai. Faqala ba'du al-qaum katashbah jian daripada kalangan penduduk Madinah ni maka kata sebahagian daripada mereka quando qidha kaum wa hiya fi bukhun ni sebahagian bagi pula bila dengar perintah kata Allah sudah haram dia ingat dalam diri dia oh dia kata kalau macam tu dia kata siapa apa yang di dalam pengu dia masih ada apa maka celaka dia sebahagian sebahagian daripada orang yang dengar perintah kata Allah haram sebahagian yang dengar ni depa sangka dia puas angka, kata Allah, aku baru semata minum Allah. Aku baru kemarin minum Allah. Kalau Allah ni sudah diharamkan oleh Allah, diharam, maka jelaka lah aku. Pasti apa? Pasti dalam badan aku, dalam darah daging aku. Allah doa-doa lagi, dia kata. Kata Anad bin Malik, fa'anzal Allah. Allah turunkan ayat kepada Nabi Alaihi Wasallam, Layta ala dadina amanu wa'amilu salihati junahun fima ta'inu. Al-Ayah, Surah al maida ayat 90 Turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala berkata dalam ayat ini Maka tidaklah menjadi Satu dosa Kepada orang yang beriman Kepada orang yang beramal salih Sekiranya dalam perut mereka Ada lagi benda haram Yang benda itu dimakan ataupun diminum Sebelum turun perintah haram-haram Turun ayat itu baru dipanggil Terus Lepas kalau kira-kira mereka Semalam baru minum arah. Dalam puan kudu ada lagi arah. jelas celak lain. Turun ayat. Allah suruh Nabi Muhammad tahu dekat mereka semua. Dah. Hak mana minum sebelum turun ayat larangan ni. Tidak berdosa. Selepas turun ayat kalau minum Itu dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian sekali iman para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihi ajma'i. Di dalam sebuah hadis lain riwayat oleh Anas bin Malik رضي الله عنه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بالتمر والسمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيذ سمنكم في ثقائكم والتمركم في وعائكم فإن صائم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من البيت فصلى غير مكتوبة فدعى لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خواصة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قالت خادمك أنا فما ترك خير اخرة ولا دنيا الا دعالى به قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقوا مالا وولدا وبارك له فاني لمن اكثر انصار ماله او كما قال حديث صحيح روايه البخاري لابي دعاده بن مالك رضي الله عنه Anak yang kita cerita tadi. Dia kata tak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala Qum Sulaym. Dia kata Nabi macam mana tu? Qum Sulaym. Kita dah cerita lah. Qum Qum Sulaym hari ini kalau jodoh di Madinah. mihrab tempat imam semayang tu, tempat imam jadi imam semayang di masjid Nabawi itu, depan meharap tu rumah. Kalau hari ini kita pergi Madinah, kita tahu pendudukannya. Sucik Nabawi itu. Kalau kita keluar, kita daripada rawak, kita berjalan nak pergi ziarah makam Nabi. Dan sampai depan tu kita, Assalamualaika Ya Rasulullah, Assalamualaika Ya Abbas, Assalamualaika Ya Umar. Kita keluar pintu bahkan. Keluar tu kita pergi balik kanan. Depan jindin balik kanan tu itu Umar Abdullah bin Umar bin Al-Asaf rumah Ahmad bin Umar, Umar al-Fata. Pihak lagi bertentang dengan mihrab Nabi tu di situ rumah Abu Sulaiman, rumah Ahmad bin Malik di situ. Kalau dari pintu tu jalan nanti ke kubur Baqir tu jalan, di agak 2/3 perjalanan sebelum kubur Baqir di situ rumah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kedudukan dia ada. Kerajaan Saudi dia buat pemetaan semula. Dia kena pasti. Di mana rumah syafah. Dia rumah syafah. Daripada rawgong. Depan rawgong tu dia ada kesulitan jalan. Kita berjalan di arah makam Nabi tu. Kalau kita pergi balik kanan. Kita pergi tu. Oh, kita jumpa babu salam. Pintu masjid Madinah yang tidak pernah ditutup. Masjid Nabawi tutup. Dia tak macam Masjidil haram. Dia ada waktu tutup. Ada waktu buka. Tetapi. Pintu. Yang kata babu salam. Tidak pernah ditutup. Tepi dia. Yang ada macam bangunan dua tingkat dalam masjid tu itu rumah Abu Bakar Abdil. Ada lagi. Dan benda-benda ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam syarah hadis cerita. dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan dia dia suka pergi di rumah Abu Talhah, rumah Anas bin Malik ni, rumah Abu Sulaiman ni Nabi suka pergi sehingga kan hadis menceritakan Nabi suka pergi buat di rumah mereka Nabi keluar daripada rumah dia rumah dia ni yang makhab Nabi lari ni Nabi keluar daripada rumah tu Nabi berjaya tapi Allah depan harap tu di situ rumah kumutulain rumah Abu Talha rumah Ana, Nabi pergi Nabi kailulah kailulah maksudnya tidur tak sebelum surat Nabi tidur di rumah dia dan Nabi tidur dan dia cerita dalam riwayat agama Nabi tidur sampai berpeluh-peluh di rumah tu pada dia panas. Hadis yang kita baca pada malam ni, hadis ni dia nak cerita yang tu Anak bin Malik dia kata apa? Dakhala an-nabi al sallallahu alaihi wa sallam 'ala ummi Sulay. Dia kata seperti biasa, Nabi pada satu hadis main di rumah aku, rumah mak aku, rumah kubur Sulay. Fa atatbu bitamrin wa tamrin bila nabi mai biasalah ummu sulaimi besa'adi sampai tak besa'adi dan tuan sampai tak besa'adi nabi mai rumah dia nabi mai dalam rumah dia berteqati dia fa atatbu bitamrin wa tamrin dia buat keluar tamar kurma dan juga talin minyak kami arab dia guna minyak ni buat macam-macam macam Bok lok tamar, bok lok minyak sambi. Minyak sambi hmm. ni orang kena roti dia dicicah minyak sambi dia makan. Minyak sambi ni satu keperluan dalam rumah Arab. mesti kena ada selalu. Qala a'idu thamnakum fi thiqa'i wa sabrakum fi wi'a. Bila dia bawa keluar nak jamu Nabi, umululeng waktu Buat kurma, buat kuluh minyak samin Buat kuluh benda ni nak jamu Nabi Nabi kata kepada umur Shulaid A'idhu samnakum Fi wa Wattamrakum fi wi'a'i Eh Nabi kata simpan Kurma ni minyak samin ni semua Simpan Nabi kata simpan Pasal apa? Fa inni fa'in Nabi kata aku puasa hari ni Itu cerita Dia sebelum nak jamu Nabi Nabi kata inni fa'in aku puasa tempat benar. Suma so, Nabi sallallahu alaihi wa salam ila nahiyatin minal bait. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa salam angkat Nabi ketika satu penyuruh dalam rumah pemusulainya. Um Abu Talhah. Nabi ketika itu penyuruh, fasalla bayran maktubah, Nabi semayam yang sunnah rakaat. Tuan-tuan, adalah hadis lain cerita. Sahabat lain punya lah kalau boleh nak minta Nabi main rumah mereka sehari semayang lah tang tang mana dalam rumah tang mana tempat Nabi semayang mereka buat tempat tu jadi musallat jadi tempat mereka semayang malam-malam semayang sunat di rumah malam-malam umur sulai guntung besar Bagi apa jadi tak keduang panggil Nabi suka pi rumah mereka Bagi apa bagaimana rapat hubungan Nabi dengan keluarga Anas ni Anas hadap dia 10 tahun Anak bin Malik ni Nabi Ismail Nabi nak masuk masjid, kalau Nabi buka kasut dia ambil kasut tu bungkus, simpan Nabi nak keluar dia keluar dulu, pintar kasut bagi Nabi pakai dia jadi khadam Nabi sampai macam tu Anak kata 10 tahun aku jadi khadam Nabi tidak pernah Nabi angkat syawak dekat aku, walaupun untuk kata aku, tak dia pernah 10 tahun jadi khadam Nabi tidak pernah Nabi angkat syawak ke dia kenangan dia dengan Nabi ni Anak bin Malik, dan cerita dua mencita. Dia rambut nabi dia siapa? Anak. Lepas nabi wafat orang jumpa dia dia bagi selai dia bagi selai sampai tinggal sedekah tak bagi kepada Dia besar dekat anak murid dia. Sabit al Bunani. Dia besar dekat anak murid dia. Sabit al Bunani dia katakan aku mati rambut ni buk bawalin daripaku. Tanam aku sekali dengan rambut ni. Ini kenangan aku dengan nabi mak dia pula yang kata umur syulail bila Nabi pergi tidur dia rumah dia Nabi tidur peluh peluh banyak satu hari dia lapik kain tempat Nabi nak tidur Nabi kata apa ni wahai umur syulail dia kata apa supaya kamu lebih selesa tidur ya Rasulullah rupanya dia nak ambil peluh Nabi bila Nabi bangkit tu peluh tu dia perah dia simpan ayam peluh Nabi kata umur syulail tidak ada kasturi yang lebih wangi daripada peluh Nabi salamu'alaikum alaihi wasallam muti cerita tita dibayt muti kehebatan keistimewaan nabi sallallahu alaihi wa sallam maka sepakat semua ulama Mengatakan nabi saw bahwa alih tu bukan pengajaran dia saja, bukan didikan dia saja. Bahkan nabi saw bahwa alih tu daripada ujung rambut sampai ujung kaki penuh keberkatan daripada Allah subhanahuwataala. Dan benda ni hanya boleh jadi pada nabi sahaja. tidak boleh jadi pada lain daripada nabi. Tentang hidup Amir yang Ustaz mana ada di mana boleh boleh takik. Dia benda ni khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak boleh qiyam kepada benda lain, kepada orang lain daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. O oh, dia macam tu. Baik. Kata Anas bin Malik selepas nabi mai di rumah aku, mau aku hidang nak bagi makan nabi terus simpan nabi kata aku puasah. Lepas tu nabi pi cari satu penyuruh, nabi nak sembahyang sunat ghair al-maktubah. Maksudnya bukan sembahyang baru Nabi pi sembahyang sunat. Habis mayat sunat pada Ali ummi Sulaim dan ahli baitnya. Nabi angkat tangan minta, "Ya Allah, berkatilah ummu Sulaim dan ahli keluarganya." Allahu wa ta'ala. Nabi dengan suka hati, Nabi dengan rela hati, Nabi tanpa diminta oleh siapa-siapa, Nabi angkat tangan minta kepada Allah. Sayang Nabi kepada keluarga Anas ni, kepada keluarga Umbun Sulaim ni, kepada keluarga Abu Talha ni. Sayang Nabi ini, Nabi angkat tangan minta, Ya Allah, jadikanlah keluarga ini, keluarga yang diberkati oleh tu bila Nabi doa macam tu faqalat Ummul Sulaim Ummul Sulaim duduk dengar Nabi baca doa ni dia dengar kata dia kepada Nabi Ya Rasulullah inna li huwaisa dia kata Ya Rasulullah aku ada satu satu keperluan terhadap khadam kecil kamu Ummul Sulaim kata Ya Rasulullah aku ada satu keperluan aku ada satu permintaan khat aku minta apa dia minta tolong doakan ni khadam kecil kamu ni anak-anak aku ni umumul ketika deka, ya Rasulullah dekat aku tak doa benda apa tapi doa dekat ni anak aku yang aku sayang ni hak aku bagi untuk jadi khadam doa ni tolong doa k dia قال النبي صلى الله عليه minta nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Allah subhanahu wa taala sehingga kan kata Anas fama taraka khaira akhirah Wala la illa da'ali bihi Nabi pun angkat tangan minta kebaikan untuk anak saja. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak ada yang dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta untuk anak saja aja permohonan Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma barikumaala wa waladak wa barik lahu. Nabi minta ya Allah ya Tuhanu bagilah rezeki harta benda anak binna dan berkatilah anak bin Malik ini. Nabi spesifik khusus minta untuk anak bin Malik ini. Kata Anas bin Malik fa inni lamin aktsar al-anfar maala. Selepas wafat Nabi, aku menjadi orang paling kaya di kalangan orang orang Ansar. Rezeki melimpah dan dalam hadis ini juga dia kata apa nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diceritakan oleh tabiin dia kata bid'un wa ishruna huwa mi'ah anu adan bin malik sabatuh 20 orang umur dia tahun. Nabi minta doa dekat dia jadikanlah dia ni di satu orang yang harta banyak anak ramai dan berkat dia dalam hadis lain kata dan panjangkan umur dia. Makkah pun tiga-tiga. Anak seratus tahun baru mati. Anak seratus dua puluh orang. Dan dia jadi orang kaya sedikit dengan orang-orang al Dan dia mati semasa pemerintahan kerajaan Bani Kumaya. Baru dia mati. Dia jadi khadab Nabi masa dia kecil-kecil, masa Abu Bakar dia ada, masa Umar dia ada, masa Osman dia ada, masa Ali dia ada. Sampai Ma'i Muawiyah bin Abi Sufyan dia ada, sampai Ma'i Yazid bin Muawiyah dia ada. Lepas tu baru dia masuk panjang umur dia ni. Sehingga dia menjadi salah seorang sahabat yang sempat melihat macam-macam perkara yang Nabi sebut jadi depan mata ini Anas bin Malik satu orang sahabat yang kalau tolong buka buku hadis ni cukup banyak jumpa hadis an Anas bin Malik an Anas bin Malik an Anas bin Malik inilah Anas bin Malik orangnya sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala berkata doa Nabi sallallahu alaihi wasallam nah mudah-mudahan mukadimah itu boleh manfaat kepada kita semua insyaallah kita menggunakan tafsir nurul ihsan Ini 4 Tafsir Nurul Ihsan di ayat empat kita masuk surah al-Waqiah. Surah al-Waqiah Makkiah, buku surat seratus empat surat seratus Surah al-Waqiah yang diturunkan di Makkah. Al-Waqiah ni maksudnya jatuh. Dan bahasa cara, waqiah maksudnya jatuh. Surah al-Waqiah ni maksudnya surah yang menceritakan jatuh maksudnya berlakunya kiamat al waqiah itu kalau disebut dalam perkataan khas maknanya kiamat maknanya pada hari itu jatuh habis segala benda hadut terapung, hadut tergantung hadut apa semua jatuh habis pasti apa? pasti sudah tiba kiamat cuba kita baca A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Iza waqaatil waqaatil apabila jatuh ulih yang jatuh nah, dia terjemah perkataan idza waqa'atil waqi'ah maksudnya apabila datang kiamat itu terjemahan mudah para tapi terjemahan perkataan dia idza waqa'atil waqi'ah apabila jatuh ulih yang jatuh Yang yakni apabila terjadi hari kiamat bila jadi hari kiamat ketika ditiup sangkakala yang kedua maka hidup sekalian orang yang mati Tium sangka kalah mula mati habis. Tium sangka kalah yang kedua, bangkit pula. Kuah-kuah mati daripada kubur ini. Keluar mereka itu daripada kubur. Muslimin dan muslima ini rahmati Allah. Kita tu baca yakin. Dalam yakin cerita benda ini di sini. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahimina syaitanir rajim. Wa yakuluna matahadal wa'udu in kuntum sa'ad. إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجلاف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا hadza ma wa'da ar-rahman wa sadaqa al in kana illa faihatan wahida fa idzakum jami'un ladaina la tuzlamu nafsun shay'an wa la illa ma kuntum ta'malun sadaqa Allahu al-'azim yatik kitab nak baca tapi penyakit kita ni macam tak teroka macam boleh hafal pula lagi tapi tak tahu apa hikah ada dalam surah yasin. Bi Di an taghrib ya tuhan kata wa yaqulun mata hadzal in kuntum sadidin. Maka berkata orang kafir hak tak percaya tentang kiamat ni. Dia berkata mata hadzal wa'd ni hatu janji kata nak kiamat nak kiamat nak kiamat ni bila? Orang Islam duk cakap pasal kiamat. Orang Islam duk harap kata kiamat ni esok bila jadi ni bukit boleh berterbangan, langit pecah, laut pun boleh terbelah. Duk cerita pasal kiamat. Orang yang tidak percaya kiamat ni dia tanya, "Mata azal Ni al wa'd ni maksudnya janji. "Mata hada Bila ni janji kiamat ni bila? Depa kata kami duk dengar lama dah. Daripada zaman Tok Nek kami dulu ni, duk dengar cerita kiamat. Tok Buhan kami dengar cerita mak, kam. Maka kami dengar cerita kami. Sampai kamilah ni, duk dengar cerita kiamat ni, duk dengar. Tapi kiamat ni tak main-main ni. Bila? Yang hampa kata nak kiamat ni, bila? Orang katiap ni kata dulu tu, Allah cerita dalam Quran. In kuntul shazirin. Dia berkata, kalau hampa ni orang Islam ni jenis cakap benar, cakap benar betul Tujuk mai kiamat. Tuan-tuan ada bercakap tentang kiamat-kiamat. Tujuk mai bila nak jadi. Seolah-olah macam tak sabar. Nak tengok kiamat ni seolah-olah macam tak sabar. Allah sebut dalam ayat tu. Ma yang illa faihatan wahidah. Tuhan kata. Ampa tak payah tunggu. Tuhan kata. Ma yang illa faihatan wahidah. Tuhan kata adalah macam ni. Ampa tak percaya kiamat ni. Ampa tak payah tunggu illa faihah tau apabila berlaku aja satu jerkah aja yakni sangkakala pada mahu bunyi sangkakala itu disebut sebagai faihah bunyi deras bunyi jerkah maknanya tuan-tuan yang kata sangkakala itu bunyi dia tukar dia ke bunyi lagu muzik tu dak lah. dia bunyi tu itu bunyi semboyan menandakan kiamat nak jadi Maka sangkakala yang pertama itu disebut dalam surah Yasin dengan kata dia sayhah wahidah satu jerkah yang kuat bila bunyi aja jerkah tu ta'khuduhum wa hum yakhissimun apa tengah bertengkar duk berbalah pun apa akan binasa sekali mata tuhan apa tak percaya kiamat tuhan kata benditah aku nak beritahu kat abang kiamat aku kata jadi pasti akan jadi apa tak gaduh, duduk cabar, duduk minta, suruh cepat, tak gaduh. Sebab apa? Sebab dia akan berlaku pada masa dia. Tapi Tuhan kata, aku nak habang satu. Bila main masa yang dijanjikan itu, satu jahkah saja dengar semua orang binasa. Dahsyatnya yang kata al waqiah Yang kata hari kiamat itu dahsyatnya macam itu. فَلَا يَسْتَسِعُونَ تَوْسِعَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Tuhan sebut dalam ayat ni. Mereka tidak akan dan. Tidak akan sempat nak pesan sepatah pun. Kalau mai kiamat ni. Bila mai yang kata kiamat ni. fala Mereka tidak akan mampu, Tak akan dan. Tak akan sempat. Tahu siap. Nak bagi wasiat. Nak bagi pesan pun tak dan. Bunyi aja sangka-kala nak pesan. Oh, eh, hamba jaga pun tak dan nak cakap wala ila ahlihim yardhun dan depa tak akan dan nak balik ke rumah kalau waktu tu depa ada di luar. Yang kata kiamat ni, yang kata al-waqi'ah ni yang kata hari kiamat ni bila jadi kalau kita ada di luar rumah nak patah balik mai dekat keluarga pun tak dan binaka dah. Tu yang kata kiamat wanfukha bis-sur fa min al-ajdadi ila rabbihim yanzilun tuan kata dan selepas kiamat ditiup pula sangkakala yang kedua tadi sekali kiamat lingkup punah ganah punah habis semua Wanufikah fi sur? Dan bila dia kuala tangkakala yang kedua, faidahum min al-ajda'ah ila Rabbihim yansidun. Bila cuma aja tangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka -tiba bangkit menggodok Daripada pada kubok masing-masing ni kepada Tuhan mereka. Mereka pekat turun ni. Cuk Cukup sangkala yang pertama melingkup habis semua, Cuk cukuplah kali kedua. Mau tak mau, tengokak bangkit daripada kubur berjalan Bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah lagi dalam surah Yasin ini. dia kata qalu ya wailana mim marqadina. Maka berkata orang yang bangkit daripada kubur tu, kan? bila cukup sangkala yang kedua bangkit daripada kubur. Bangkit-bangkit daripada kubung tu... ...kata mereka yang bangkit ni... ...ya wailana... ...oh, mereka kata celaka sungguh... ...man ba'athana mim marhazina... ...sapa yang pergi kami... ...tengah duduk tidur ni? Sangka-kala tu dua bunyi, ...mau tak mau bangkit daripada tidur. Dalam yasin... tentu dia panggil bacaan sakta. Bacaan sakta ni maksud dia apa? ...man ba'athana mim marhazina... Berhenti tanpa ambil nafas. Kadar berhenti dua gerakan. Membaca na mim marqadina, haza ma wa'adar rahman. Sambung dengan itu. Berhenti. Dia tak boleh sambung itu. Berhenti itu kadar pos dia tu dua gerakan jari. Lepas tu jawab balik haza ma wa'adar rahman. Oh, ini rupanya benda Tuhan duk janji ni. Yang kata orang hidup akan mati, lepas mati akan bangkit balik. Hada ma wa'ad al-Rahman. Inilah apa yang Tuhan janji. Wa hadaqal mursadun. Betul lah apa yang Nabi-Nabi duk abang selama ni ni surah yasin terdekat inkana illa fa'ata wahidatan fa idahum jamii'un ladaina muhdharun tuhan kata tidaklah jerkah yang itu malaikat tiba-tiba semua orang sedap-sedap dah berhipun di depan Allah subhanahu wa ta'ala sangkakala yang kedua sedang-sedang mati-mati bakal berdiri juga di mahsyar nak tunggu hisap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tentu, benda ni kita baca kita boleh cuba gambarkan tapi gambaran kita tidak akan tepat tidak akan tepat kerana apa? kerana keadaan di mahsyari itu jauh beribu kali lebih dahsyat daripada yang kita cuba gambarkan kalau kita cuba nak gambarkan dahsyat mahsyari gambaran yang ada dalam kepala kita tu harus benar tu seribu kali lebih teruk daripada itu demikian yang dikatakan mahsyari فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Tuhan kata apa pada hari ini di mahsyar ini tak ada siapa yang akan kena zalim Malaikat balatan yang Tuhan bagi ikut apa yang hang buat di akhir dunia dulu Tuhan bagi jaminan tidak akan ada orang kena zalim di mahsyar ini cerita tentang kiamat seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat ini yang kita baca al-Waqi'ah ni dia nak habang benda tu. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila jatuh boleh yang jatuh. Yaani apabila jadi kiamat. Yaani ketika tiup sangkakala yang kedua, bangkit hidup sekalian yang mati lalu keluar daripada kubur ramai-ramai. Lain tadi waqa'atiha Tuhan kata apa? Tiadalah bagi terjadinya kiamat itu. Malaikat seorang pun tidak boleh mendustakannya. Kiamat ni tentu jadi. Tak ada siapa boleh tangkal. Tak ada siapa boleh kata kiamat tak jadi. Kerana kiamat ni pasti akan jadi. Khafidatun Kiamat akan mengelahirkan bagi semua orang. Hina akan satu kaum dengan masuk neraka. Dan mulia bagi satu kaum dengan masuk syurga. Kiamat ni apa dia? Tujuan dia ialah Tuhan nak tunjuk. Orang mulia dia akan pergi tempat baik. Iaitu syurga orang jahat masa di atas dunia dia akan pergi ke neraka tempat balasan azab bagi dia kiamat perlu ada pasal, apa? pasal keadilan Allah akan dibuktikan di sana atas dunia ni tak ada yang adil orang baik kena hukum orang jahat terlalu atas dunia boleh jadi macam tu kerana dia di atas dunia ada duit dia boleh guna lawyer yang patut putak balik akhirnya dia terlepas dan dia di atas dunia tak ada duit maka dia dituduh di mahkamah dan dia tak boleh nak mengambil lawyer yang handal maka dia teraniaya dia dihukum sedangkan dia tidak salah maka pergunya ada hari pembalasan supaya orang yang betul-betul baik pada hari itu Allah bagi kemuliaan dan orang yang sebenarnya jahat tapi terlepas di atas dunia hari itu dia akan dihadap oleh Allah subhanahu wa taala ini hikmah adanya hari kiamat ini. Firman Allah Iza arzu rajah, Apabila digerak gempa akan bumi itu Akan sebagai gerak gempa yang amat sangat Maka runtuh rumah rumah dan bukit-bukit Allah nak lisirkan yang kata kiamat tu Yang kata kiamat tu macam mana? Yang kata kiamat itu Iza arzu rajah, Apabila Allah subhanahu wa ta'ala pocah bumi ini Allah boncang bumi ini Allah ingat bumi ni apa jadi? runtuh segala benda yang tinggi satu orang sahabat power galang apa nama Burj Dubai dekat saya kemarin Dubai buat bangunan tertinggi di dunia bawah dia kena panang lintang tak jadi apa lah kan? tapi kena panang lintang mereka ambil galang pula tu kilat main dalam tempoh masa beberapa minit tu mula dia main satu, mula betul dia main dua lepas itu dia poin dia mai dia mai duduk attack Burj Dubai tu buat dia kemuncak yang tertinggi maka dia yang dikenah tadi sampai duduk di di bangunan apa apa menara Burj makna dia menara Burj Jol menara Dubai tu kalau duduk di situ boleh nampak ke bumi ni punya tingginya puncak tertinggi dan sudah failawanlah Duduk di puncak tu... Boleh nampak... Bumi ni pula tu boleh nampak lah... Bumi tu... puncak tingginya... Jadinya bangunan ni... Maksudnya apa? Maksudnya dia nak mengesahkan hadis Nabi SAW... Hadis... Yang jibril main... Tanya Nabi Islam tu apa... Iman tu apa... Nabi Islam ni... Ialah 1, 2, 3, 4, 5... Iman ni 1, 2, 3, 4, 5... Na. Lepas tu dia tanya... Ihsan ni apa... Nabi habaqtani an ta'hudallahu aka annaka tara apa semua ni habis kemudian tanya bila kiamat Jibril tanya Nabi bila kiamat Nabi kata manis sa'il bi'atan apa nama mal mas'ud dia alam minad tidaklah orang yang kena tanya ni lebih jauh daripada orang yang tanya Jibril Nabi jawab macam tu dekat Jibril Lepas itu Nabi kata kiamat bila aku tak tahu tanda-tanda dia ada. Apa dia tanda dia? Apabila mak melahirkan bos dia. Nabi sebut di antara tanda kiamat itu apabila mak beranak mai bos dia, beranak tuan dia. Apabila manusia di atas bumi ini ia ta waluna fil saling berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Nabi kata. ni hadis ni 1400 tahun dulu. Hari ni jadilah dulawah buat suhu tinggi ni. Hari ini dapat ke Dubai paling tinggi. Maka apa yang berlaku hari ini ialah nak mengesahkan hadis. Hak Nabi kata 1700 tahun dulu. Jadi benda yang Nabi kata tu ternyata jadi nampak muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Di zaman terjadinya guncangan kala yang pertama ni dalam surah al-waqiah dia kata apa? Idza rujjatil ardu rajjan. Apabila bumi dikocok, digoncang, dihinggut, maka rebah habis segala-gala benda yang tinggi-tinggi, bukan saja bangunan, bahkan bukit-bukau juga rebah dan berterbangan terbang. Noh, dalam surah al-qari'ah kan? tu dia baca watakunul jibalu kal'ainil manfush. Surah Al-Qari'ah Allah kata apa? وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَلْعِهْنِ Manfush Dan jadilah bukit bukau pada hari kiamat itu كَلْعِهْنِ Seperti bulu al-manfush Yang berhamburan Ambil bulu kecil-kecil buah, kipas ni Oh, tabak Bukit tabak macam tu Bila mempunyai kiamat itu ni Ayat yang pertama Allah kata apabila dikocok digoncang dihinggut bumi maka runtuh segala-galanya wabusatil jibalu bassa dan hancur luluh akan segala bukit akan sebagai hancur yang sangat dahsyat bukit segala tu, hancur yang kata kiamat ni boleh bayar badan kita kecil ni bukit tu hancur ke ada siapalah manusia yang kecil yang kecil ni fakana haba am munbatha maka jadilah ia yakni bukit itu debu yang berhamburan bukit penjai batu bata yang keras ni jadi debu pada apa pada dahsyatnya hari kiamat ni wa kuntum azwajan salasa dan jadilah kamu pada hari kiamat itu nanti tiga buah yang kita baca kita bagi tahu lepas bila jadi hari kiamat Tiup saja sangka kalah yang kedua Bangkit-bangkit kita daripada kubur Di mah syarisuh ni Dia ada tiga kelompok Maka jadilah manusia ini kepada tiga puak Tiga kelompok Manusia beriman Kepada tiga kelompok Tapi yang kedua Dia hantinya tak nombor Sebablah dia Ni hak islam ni Hak beriman ni ada tiga puak Ada tiga tiga kumpulan Dua dia kata di dalam syurga satu di, oh, satu di dalam narkah. Tiga puak ni Dua dalam syurga Tadi kini ada cerita hak Puak syurga ni Siapa dia? Satu narkah. Pertama Maka segala Yang empunya Tangan kanan Ni puak yang pertama Nak masuk syurga Dia panggil Ashabul Maimana Maimana Daripada perkataan Yamin Kanan Maimana Maksudnya Tangan kanan Maksud dia apa? Di masyarakat ni dia terima rekod amalan dia dengan tangan kanan Benar ni out of control Kita tak dikontrol Tangan kita cekap macam mana pun balik kanan ni Kalau kita orang jahat di atas dunia Tangan kiri akan tangkap rekod kita kita di atas dunia ni, Allah bagi tangan kiri, kita lembek daripada beranak, lembek, tak boleh nak angkat. Dan kita jahat pula lagi. Di akhirat itu, rekod naik. Tangan tak, tak pernah bergerak atas dunia ni. Tangkap rekod dengan tangan kiri. Habis kita. Maka pada waktu itu, tanda pengenalan dia macam tu. Bila nampak ajar, orang tangkap rekod dengan tangan kanan, dia adhabul maimana. Dia ni okey lah. Dia ni syuruh. Siapa yang tangan kiri dia angkat tangkap rekod, dia tahulah kesudahan dia malanglah lepas itu. Allah subhanahu wa ta'ala berita dalam ayat ini. Fa ashabul maimana. Maka segala orang yang empunya tangan kanan. Iaitu mereka yang berdiri. Yang diberi suratan dengan tangan kanan. Terima rekod dengan tangan kanan. Ma ashabul maimana. Tuhan kata, apa yang empunya tangan kanan ataupun terjemahan mudah faham bila Arab kita. ma ashabul maksudnya alangkah mulianya orang yang menerima rezeki dengan tangan kanan alangkah beruntungnya alangkah bernasib baiknya orang yang tangan kanan pegang rezeki betul ha kemuliaan nikmat dia dengan masuk syurga lah dia wa ashabul mashamah ni golongan kedua wa ashabul mashamah ma ashabul mashamah dan kumpulan kedua ialah orang yang mempunyai tangan kiri. Iaitu sesiapa yang terima rekuan amalan dia dengan tangan kiri. Maka itu tanda kehinaan mereka itu dengan masuk neraka. Terima balik kanan, Alhamdulillah. Terima balik kiri, habis. Terima balik kiri saja, habis. Dan golongan ketiga, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ dan bermula, golongan ketiga ialah segala mereka yang dahulu-dahulu. Yang mula-mula beriman dengan Allah dan Rasul itu. Maka mereka itu dahulu pada kebajikan. Yang ini dahulu masuk syuruh. Orang yang masa awal-awal zaman Nabi bawa Islam. Dia pergi masuk Islam dan dia sokong Nabi. Selamat mereka dan dalam tafsir dia cerita kata bukan terhad kepada zaman nabi saja zaman hari ini sekalipun boleh diguna pakai ayat ni bila dakwah Islam mai dia orang yang mula ikut dia juga termasuk dalam as-sabiqul dalam orang yang mula-mula pegang Islam cerita dia apa untuk Islam ni biar kita pilih pandang cerita dia dulu untuk Islam ni kita pergi depan. Sebab apa? Bagi nak ambil. Kita ni dapat apa? Astariqun. Orang yang awal-awal grab Islam. Ambil buat pegangan hidup kita. Begitu. Baik, ulatil mukarrabun fi jannatil na'im. Bermula mereka itulah, yakni golongan as-sabiqun. Golongan yang awal-awal terima Islam ini adalah segala orang yang mukarrabin, orang yang dekat dengan Allah, yang hampir dengan rahmat Allah. Mereka di dalam syurga yang bernama Jannatul Na'im. Orang yang cepat terima Islam ni Jannatul Na'im maksudnya dia selamatlah bukan selamat betul syurga selamat duduk di dalam syurga yang baik begitu firman Allah tullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin jemaah yang banyak daripada orang terdahulu kala dan sedikit daripada orang yang kemudian yakni daripada umat Nabi Muhammad SAW. alaihi yani, wasallam yang menurut seruan agama dengan ibadah dengan segera dia terima Islam ini dengan segera dengan tiada terhenti itu maka tiadalah dikehendaki orang masa nabi sahaja bahkan masa yang lain pun serupa juga dia ada bukan terhad zaman nabi saja lu ambi pun kalau orang mai habaq kat kita kata malam ni ada mengaji di masjid daerah pauh buta kita datang awal kita pun agama ni kita dulu kita dulu oh orang abang kata orang habaq kata hala ke agama kita dulu kita attabiqun iaitu pendapat ini mereka ada sururil mereka itu atas segala katil-katil yang disongket dengan dawai emas dan yang bertatah dengan jauhar permata bersandar mereka itu di atasnya nerta kata orang-orang yang attabiqun ni orang yang dengan Islam ni dia cukup respon dia respon awal ni Orang-orang ni dalam syurga itu Ada kepada mereka ni kaki katik yang bertatahkan Permata Yang bertatahkan emas dan sebagainya Nahabak kata istimewa Nahabak kata istimewa Contoh Macam orang Melayu dulu Boleh buat gigi maiz pun Okey lah Gigi maiz tu kira tanda apa Tanda kekayaan Bukan pisang saja maiz Gigi pun maiz batang tu Lah tak ada lah dulu adalah mas, bila kan dia dia nak buat maiz itu tanda kekayaan rupa-rupanya Allah rati tipat manusia ini dalam syurga itu pun Allah bagi tahu apa dia mereka duduk di dalam syurga Allah bagi dekat mereka ini kate yang kate itu bertatahkan maiz dan permata Mahabak kata kemeliaan Allah bagi kepada penghuni syurga mutakadilin duduk mereka itu berhadap muka di antara sama-sama ahli syurga dia tak beri belakang Sesama ahli syurga itu Di antara satu sama lain Duduk pendiduk berada muka Pendiduk semak Balik belakang ni tak mahu Jadi kita di dunia lah, Bila satu orang nampak kita Dia beralik di keren. Itu alamat tak boleh Kita dah tak kenal tamana Dia tak suka kat kita apa-apa apa penampak -apa, apa -apa, apa -apa, kita Dia beralik belakang Dalam syurga tak ada Benda tak senang ni Jumpa semua kira berada muka semua hati lapang. Semua sonok di antara satu sama lain. Tidak ada pali ke belakang. Di dalam syurga. Yaqufun Yaqufu alayhim wildan muqalladun Yang kata dalam syurga ni. Golongan as-sabiqun dalam syurga ni. Berkeliling atas mereka itu. Yang atas ahli syurga itu. Oleh wildan. Yang budak-budak laki-laki hadah. Maksud syurga itu dia ada wildan daripada walat walat makna budak lelaki laki, -laki. well maksudnya budak-budak lelaki laki yang main jadi khadam kita dalam syurga luk. khadam tu entah nak naik dia tolong buka pintu oh, syok syok tu kita tu kata hajar-hajar tolong tutup pintu pula penghormatan orang bagi tu so. baru duduk ya ayah main buah nak tu, buah ayah macam aloh apa pun baru tanya nabi minum apa bagi bahasa hongkong dulu. Baru tanya nak minum apa. Kita kata fresh ada. Dia kata fresh dorin, tak apa ni. Minggu Lasi maaf. Dia. Minggu Lasi. Dia tanya kita. Kita kata ada lagi sedap daripada Minggu Lasi kan. Dia kata hak ni penindah. Okey bagi mai ketuk. Ni mai duk seh ni. mai duk layan kita ni. Yang duk layan kita dalam syurga ni siapa? Will that. Dia kata. Budak-budak lelaki-lelaki. Yang menjadi hadam ahli syurga. Wildan ni depa ni bukan bukan macam kita. Beranak main kecil, lepas jadi budak-budak, abau -budak, jadi remaja dah. Wildan ni dalam tafsir cerita apa? Dia tu Allah bagi jadi zakzurah. Dia tak melalui proses manusia beranak kecil, lepas tu kena hmm, no. Wildan dengan qurul a'in. Wildan nak ila ki, khadam laki laki qurul a'in bidalari muwahhid. Mereka ni Allah bagi jadi dalam syurga tak melalui proses beranak. Tak melalui proses membesar jala. Mereka Tuhan bagi jadi ting ke tak besar tu Umur 30 lah. Ting lah. Ting jadi itu umur dia 30 orang. Allah bagi jadi mereka dalam saksian ni dia cerita detail sambil berjalan tu yang kekal sekalian itu, maka tiadalah wildan dan hurul a'in itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam syurga itu dan mereka ini bukan daripada kalangan budak-budak dunia. Maka wildan itu rupa budak lelaki laki Khataf ahli syurga. Dan hurul a'in itu ialah rupa budak perempuan dan menjadi isteri kepada ahli syurga. Mereka ini. Allah bagi jadi mereka macam tu. Wildan, lelaki laki hurul a'in perempuan main kerja mereka buat ni tak ada lain jaga kita ya, layan kita je matak-matak semua tak kaduh, di sana mana? Hmm. duk tanya pulak Ustaz, tanah ni tak puas nama tung gas ada orang jual kecil apa? apa punya soalan ni? Eh? Ha? duk tanya ni, duk fikir surga ni macam dunia Sana ada orang so, jual gas ada kalau Ustaz, saya duk ingat masuk surga tu enggak nak buat minyajah kecil-kecil saya ingat saya kalau buka kedai jual gas apa punya tembang ni? Sana tak ada orang ni gas-gas apa minimarket, dapur-dapur macam tak ada. Tuan-tuan, teringat apa ada? Teringat, teringat. Mada teringat mada. Lama tak kena minggu lasi. Ada lepas. Sama ada-ada ting tak ada ting, dia tak ada, Benda tu ada hari lepas. Ya Allah, kita tak dapat ta'ala boleh cerita pada syurga ni. Tak ada perkataan boleh cerita. Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi apa yang ada dalam syurga ni? <tutup> tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, tidak ada telinga, ada dalam jurgani, ada berlaku apa yang manusia nak, no, ada berlaku. Maka kerja wildan dengan kerja urul aini kerja layan kita dia. Sepenuh masa dia layan kita dengan bawa eh, dan firman Allah bi akwa bin waabariq wa kaatim min maain. Dan dia kata kerja wildan dan urul aini ini ialah bawa cebok ayat yang tiada tangkai. Akuaq, akuaq ni maksud dia gelas gelah gelah gelah tak ada lah kalau ada tangkai cawan kalau tak ada tangkai tu gelah maka kerja depa ni apa dia mai bagi gelah abang kita minum dan kerja depa ni mai layan kita bagi abarik. abarik abarik abarik ini maksudnya apa cawan ataupun cerek pun orang Arab panggil abarik benda datangkan pegang ada tangkai pegang biasa ada tangkai dia panggil abarik kerja widan dan juga kerja hurul 'ain kerja dia buat mai bekas bagi kita minum gelas buat mai cawan dan sebagainya dan juga buat waqatin waqatin ka'ti ni pula arab ni dia gelas gelas lagu orang putih tu minum tu gelas ada tangkai naik tu baru ada gelas tu lah. <coughs> nak kata rumah noh kata kalau terjemah lama ni dia kata ka'ti ni dia kata piala macam dulu kalau lawan lari, sport apa semua zaman dulu. Law kalau lari dapat medal tu je. Medal tu zaman-zaman yang pangkat pang, pang, tu, sampah tu je. Dulu kalau lawan lari, ni zaman dulu-dulu ni. Dia bagi kaktim. Dia bagi kaktur. Dia bagi atas ada halau tu. Bawah ada tangkai, ada bawah. Ada, itu. Yang tu dia panggil kaktim. Dalam syurga, itu isu'wildad dengan hurul aib dengan apa ni. Kerja ada rumah yang tu. Saat lagi dia buat rumah hak ada jenis lagu mangkuk, air kacang duduk dalam tu. Saat lagi dia buat rumah lagu ada jenis geles piala tu, yang tu kira menggul hati. lagi dia buat rumah lagu cawan, yang tu apa nama kopi laras ke apa. <guluh> jenis cawan. Dia kira apa yang ingat nak minum. Dia nanti tu rumah. Macam ni semua. Eh? Dan dia kata dan geles ataupun kaksin yang ada padanya khamar. Min ma'in. Min ma'in main itu makna dia apa? Khamar. Arat syukur. Arah Yang ada sungai dia Di dalam syurga Maka dibawa amai benda di kepada dia Daripada mata air Yang keluar hamad Yang tiada putus-putus Ada sungai Sungai Arah Yang ayam sungai itu Tak pernah stop Tak pernah berhenti Dia mengalir ajar Arah yang paling senang doa ada di sana Dia kata Yang ini Sekalian itu Penuh dengan hamad Sungai-sungai itu penuh dengan hamad Dengan Arah dibawa keliling oleh wirjan atas ahli syurga itu buat bagi minum la yusadda'una anha wa la yunzifun maka tiada sakit kepala mereka itu dengan sebab minum arak itu ah, dia abang kan, pasal apa? pasal minum arak, ni sakit kepala bila minum dia sakit kepala dia lupa habis dalam mata Allah tu sekali lagi bila hilang sakit kepala tu dia main sakit hati pula pasal apa? pasal masalah tak cari tak letai berapa ya, banyak masa dia minum tu dia selupa bukan masalah sengseng dia selupa masalah habis mabuk masalah main beganda-ganda pula lagi maka Allah bagi tahu bila dah sebut arak jangan pula tak dengar oh minum araklah betul buat jangan mabuklah dah Allah bagi penjelasan <tuh> <tuh> <tuh> la yudda'una anha wa la yudhibun yicd'un kepala arab kalau ditanya kita hal antasudah hal antasudah maksud dia hang pening kah tak ada masa duk mengaji sekolah dulu lah. Kan? Tingkatan dua ke tingkatan tiga. Ada satu kawan ni dia. Dia pergi jumpa ke mana perkataan tu. Halah ni. Dia pergi jumpa ke mana tu. Main mata pelajaran bahasa Arab. Satu ustaz untuk mengajar. Satu ustaz untuk mengajar. Ustaz ni minggu tanya dia. Tanya dia. Dia lebih kata kalau ustaz ni itu. Halah antar sudak. Makan penampang. Makan penampak buta yang ya, kena, kenal. Faham ke tak kenal. Dia apa tak tahu yang dia sebut tu. Rupanya makna sulat ni pening kebalah. Dia bincangnya rucat-rucat pening lah lah. Semua tak makan penampak tu. Lebih kena tu baru tahu. Rupanya pun makna dia. Alah, apa aku pergi kata dia tu. ni yang perkataan ni. Ha? la yusadd'un anha wa la yunzifun maka tiada sakit kepala mereka itu dengan sebab minum khamr minum arak itu dan tiada hilang akal bersalahan berbeza dengan arak dunia bila minum dia jadi habis hilang akal arak sana tak kata wafaihatim mimma yatakhayyarun dan buah-buah kayu daripada barang yang mereka itu suka pilih ada belakang dalam syurga ni sebutlah buah kayu ni buah apa saya duduk sembang dengan satu kawan baru ni duduk sembang eh, nostalgia buah-buah kayu lama kan duduk sembang-sembang tu kata iya anak-anak kita lali sebut buah stoi boleh baca tak tahu budak-budak lari buah stoi boleh baca tak tahu kata tengok buah stoi kalau buah main kat mereka buah stoi, dia pergi ingat bola tenis maka <laughs> dia tak tahu buah stoi tu stoi je ok lagi ada lagi buah nanam lagi tak tahu buah nanam buah nanam macam mana tak tahu dulu kalau pergi tanjung berdua pergi tepil laut tu buah nanam buah ketir-ketir macam kata katapuru tu buah nanam buah tumbuh daripada batang bawah naik atas, buah nanam ni mana ada pokok nanam ke? tak tahu susah nak cari tu buah nanam ada lagi satu dua orang kata saya ada kaum mazir ada lagi buah kerasa buah keranda tuan-tuan tu hat kuning apa macam coklat balut tu buah keranda kan kalau keras gomit boleh dia nak kena katok pecah bila pecah isi dalam warna merah merun makan banyak biar payah yang <SILENCIRATUS> kita buah keranda mudah-mudahanlah mana tahu tuan-tuan bi cerita dekat depa kata dulu dekat rumah tok hang ada ada pokok keranda di dekat kandang rumah mati Ha? buah randa dulu kata kalau ni ambil putih banyak-banyak masak buat jam makan punya depa pun tak boleh bayar itu makanan ni yang kata buah-buah kayu dalam syurga ni isu mai balik ni dalam syurga ni buah nanam, buah randa, buah pepo, buah pepo budaklah tak tahu kita tunjuk dia buah ni je kata ni apa ni racun apa tak boleh dia tak sempat dia ke darah sampai macam-macam mana tu sampai sakit perut tu makan buah pepo buah muyu buah muyu kan buah muyu buah yang acik buah muyu makan lebih merah mulut ni tangan-tangan merahnya lah habis laman tu setiap ada setiap duit dua duit boleh kayu beskar roda tiga pergi si kedai beli asam kacau asam kacau boleh-boleh asam kacau asam kacau kacang tumbuh kacang tu sagun eh, dia kata ni apa ayah makan benda maku dia kata ayah makan benda maku dia kata pasal apa pasal benda tu tak tak apa belum cerita ayah dia dulu main macam mana dulu. Main gatin. Bitebang pokok apa nama pokok jambu. Daham pokok jambu tu tarah dengan, dengan golok ni. Tarah tak apa buat buat sendiri gatin tu. Paku tu pergi pecong pakai pelayar. Sampai terjelep lidah tu pecong. Nak buh paku masuk nak. Tadi Rami pergi beli tu pintai-pintai-pintai. Ujung bot tu doh lemen <laughs> Dulu semua kena buat sendiri kreatif dengan pak dia dulu budak-budak lah gassin pun tak, tak ada orang beri gassin pak dia dulu potong kayu ni apa ni nak picarai bembat bembat potong buat pelurus ni apa beli pelurus bembat mana dah budak-budak dah tau budak-budak Allah dia tanya ayah, ayah beli tak lagi beli apa? beli DVD beli DVD apa? Maxate dia kata itulah beza zaman kita dengan zaman anak-anak kita lah ni Masuk surga hangga mai balik benar ni. Kita duduk dalam surga ni pun ya aku lama tak kena saguan bakam ni. Lu ada, saguan lu Makan duduk asak ku bu, bubuh makan bukan saguan. Dia mai balik. Masuk dalam surga ni teringat-teringat buah pep mai balik buah pep ni. Terinya buah jambu bola, buah jambu bola dia mai balik surga. Bedah-bedah tu belah putih, merah putih nampak. Tak ada lah ni. Loko jamu tapah saja ya, kalau ada pun di polo tinggal tapah ni bujamu. Cuba tajal. Masuk dalam syurga itu Tuhan dia kata apa? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun dan buah-buah kayu daripada barang yang mereka itu suka maka mereka mereka boleh pilih dan ada belaka. Teringat buah apa pun ada. Eh kita dulu susah tuan-tuan. Sampai buah dengulai pun kibat-kibatnya makan dia. Buah senang air makan juga. Buah sinera, makan juga. Tapi padan dia kata dulu ni, Makan apa pun tak ada kebun. Budak-budak lah makan es krim, Langkotak pun <gul> kan? tak ada kebun. Allah subhanahu wa ta'ala tuhan muha kuasa. Dia buat macam-macam benda, Dia bagi macam-macam benda kepada manusia ni. Firman Allah, fairin mimma yashahun. Dan dalam syurga ni juga, Allah bagi kepada mereka ini, Daging bu'u. Daripada jenis yang mereka itu ingin. Daging bu'u. Tentu lah burung dan hidrik tabur kullah. Bagai burung, burung bintang, burung. Okay. Burung, burung, burung ayam ayam. Lah, budak-budak lah takak-takak burung puyuh ayah dia tau. Beli gulai puyuh ayah balik lagi beli gulai puyuh. Ayah beli puyuh goreng. dia Letak puyuh. Ayah. Yang yukhrizah ke wala yang kemudian ada lah, ayam puyuh hai dah. Burung sitang. Oi, oh, nudu. Oh, balik burung sitang bola besar ada nak peluang makan burung sitang setiap hari biasa tak boleh semaian. Bulan besar lah nak kata bohong cinta. Nak kata udang gata lah. Bulan besar lah. Selain daripada seluruh majlis. Kan? Ada lagi. di Dalam syurga itu, itu dia main balik. Allah bagi kepada ahli syurga yang golongan as-tabiqun ni apa? Wal-lahmir-tairin. Diberikan kepada mereka itu daging burung. Yang bermacam-macam burung, burung puyuh, ayam-ayam, sintak semua ada balik dalam syurga itu ni. Wahruul Ain. Dan Allah bagi kepada penghuni syurga ini anak bidadari. Allah bagi kepada mereka itu keamsa diluluk al maghnoon. Seperti mana permata lulu yang disimpan dan dibungkus. Anak bidadari, yang kata anak bidadari yang kata wahruul Ain ini ada maknanya hurrul ain maksudnya segaknya bila dari ni sampai hurrul ain tu membawa maksud mata tu mata dia tu kalau hak hitam tu hitam betul kalau hak putih tu putih betul dan bulat mata dia hak itu hurrul ain. Ni macam kita ni mata putih sebelum guna mai kuning tu tak ada lah. Jangan tu, kalau pi tu, doktor lawin ngelubos bagi lebih. Dia tahan kena doa amal gelungus lebih ni mata putih ibu nak jadi kuning nak jadi merah mata tu. Kan? Anak bidadari ni kalau kata mata putih ni putih salah Kalau kata hitam ni hitam legam. Tegak nak abang kata qurul aain. Itu makna qurul aain. Maka firman Allah wa qurul aain dan anak bidadari bagi mereka itu diberikan kepada ahli syurga ni anak bidadari. Ka amsa di lu'lu'il maknun. Anak bidadari itu seperti permata lu'lu' yang disimpan bongkui. Ni kita apa nama... Ok, rakyat tu orang di Perak ni. Orang Perak ni. Doktor lu'lu' apa? Lu'lu' tu. Pak dia ambil sebenar ni lah. Lu'lu' ni makna dia permata. Lu'lu' bukan lu'lu' tu tengok-tengok bukan? Lu'lu' lu'lu' ni makna dia permata. Permata. Kan? Kan? Baik. jadi seperti permata luk, luk yang disimpan bungkir. Sudahlah dia permata. Permata tu pula dibungkir simpan. Maknanya cukup jaga lah. Anak bidadari ni sampai macam tu keadaan dia. Yang anak bidadari itu sangatlah putih bersih tubuh badannya. Tak nama atau nak baca macam mana segaknya anak muda dari ini seolah-olah permata yang disimpan maka makna hurun aini itu ialah sangat hitam mata hitam ada ah, hurun aini itu ialah sangat hitam mata hitamnya dan sangat putih mata putihnya serta besar bola matanya ha, tu yang kata hurun aini kalau terbalik Sangat, sangat hitam mata putihnya, sangat putih mata hitamnya. Yang tuan tuakaya. Ya. Ya. Jadi sebaliknya, apa tu hitam jadi putih, apa tu putih jadi hitam kalau main hitam bolari. Tapi kalau hak hitam betul betul hitam, hak putih betul putih, -putih, putih, itu akurunai. Jadi tak. Saya kau hanya kurunai ini macam ni. Jaza Ambi Makhluk Yang Maka balasan dengan barang yang ada mereka itu mengerja akan amal yang saleh. Benda tu semua tuh lagi Baca apa? Baca hidup eh, dunia dulu taat melakukan amal saleh. Taat dulu. Orang tu tidak boleh di rumah kita pukul pasangan berdi makan kita, bukan pasangan berdi makan kita. Oh tu mesti, apa 5 orang berdi pasangan di bagi pipanku, gosok gigi, apa, ambil ayat semayang, apa semua. Allah SWT, bahagian, tahajud, suar kanan. Tahajud, suar kanan. Habis itu, akan tika semayang itu, duduk tahir, bintas, sebab, subhanallah, subhanallah. Macam itu. Sampai ini, orang bang. Orang bang, sumuh. Semayang itu nak terus, suar kanan. Pinsip, semayang subuh. Boleh buat betul tu, itu ketakkan dapat aku jua majlis tapi kita memilih untuk bangkit beribadah kepada Allah setiap pilihan yang kita buat tu Allah balas balik kita di waktu semua orang tidur hang bangkit hang ingat dekat aku hang beribadah kepada aku ini balasan yang ampuh perlimah tu hang bangkit tak bila apa dia apa menenangkan amal soleh yang kita buat la yasmauna fiha dawwan wada taasiman dan tidak dengar ahli syurga itu apa yang ada di dalam syurga itu Akan perkataan yang lalu Duk dalam syurga tak dengar Baraku dana, baki amun Waya wadah, tak dengar Malik sahab tengah benda baik-baik saja Dan tiada perkataan dosa di dalamnya Duk dalam syurga itu Lepas Macam kita pi haji pi umrah lah Kita pi haji, pi umrah di Madinah Di Mekah, kita duduk hotel Turun saja wajah Di bawah ni duk dengar apa? Ayat quran Kedai ni patang Abdul Rahman Kedai ni Batang Al-Mishari Kedai ni patang Dr. Ayub Imam Madina, Kedai ni kita berjalan. Dawa mana aku dengar ayat Al-Quran Bi'ah itu ataupun persekitaran Environment itu dia panggil bi'ah tali'ah Environment yang sangat baik Untuk kita Di Malaysia Tentang turun di muslim idah lalu kalau orang kukang-kukang mungkin dia bersahabut kepada Allah Ta'a'illah bersahabut kepada Allah Ta'a'illah kata dia apa? kata dia biar kita kita duduk di Mekah duduk di Madinah, semua pakai tudung, tutup Allah, semua nampak jurni, elok saja semua Pak lelaki-lelaki duduk di Malaysia ni tak pernah pakai jubah pun. Tak ada orang taruh dan suju jubah menderek pun. Tak tahu habis. Jadi dia tak bisa pakai jubah. Dia pakai-pakai sekali. Uuuuh. Nampu jalan. MPSP dia bangga. Nampu jalan. Dia cuci habis jalan-jalan semua. -jalan tak bisa pakai jubah pun dia tak nak pakai jubah. Hak, -hak di sini tak pernah pakai ke putih. Tapi tanam pihak putih tak buat. Bilah itu. Persekitaran itu. Environment itu. Sapawi balik tengah Nabi. sapawi balik tengah napi. Pasti apa? Pasti rindu kepada dia, kepada persekitaran yang macam tu. Rindu kita dengan persekitaran syurga itu, tahu sejuta kali lebih baik daripada persekitaran itu. Ada di sana lagi. Firman Allah, indah keilan salaman salam. Allah kata apa? Melainkan dalam syurga itu yang ada ialah perkataan salam, salam di antara satu sama lain. Salaman. Salam, Maksudnya bunyi salam. Jumpa. salamualaikum. Jumpa. salamualaikum. Berasa semua saudara kita. Berasa tu. Macam semua saudara kita. Ataupun salam itu daripada malaikat. Ataupun daripada Rabbul Izzah. Kepada penghuni syurga. Allah membagi salam kepada mereka. Ini adalah hadis. Cerita Allah SWT buat kemunculan kepada ahli syurga. Hadis Bukhari ada, ada hadis Muslim ada. Allah buat kemunculan kepada ahli syurga. Allah mai di, di syurga jumpa dengan ahli syurga. Allah tanya ahli syurga. Allah kata, mau kamu? Aku nak bagi kepada kamu satu nikmat yang paling hebat. Semua ahli syurga ini, dengan apa lagi hadopasal luar pun. Allah, Akbar, tak tahu nak abang dah punya posak ni'matnya daripada Rasalah ni. Tuhan tanya, mahu tak aku nak bagi lagi satu, yang lagi sepat daripada aku yang apa yang daripada Rasalah ni? Tak tahu. Ada lagikan ni'mat selain daripada yang kami daripada Rasalah ni, penghuni surga tanya Tuhan. Tuhan kata apa? Ada. Apa dia? Kerebaan. Tuhan kata kemuncak kepada nikmat ahli syurga ialah marḍātu llāh keredaan Allah Allah lepah yang tu Allah redha manusia ni Ujung rambut sampai ujung kaki Allah redha dekat dia apa pun dia tak perlu dah kerana itulah infinity kemuncak kepada segala nikmat yang manusia nak sebagai satu manusia sebagai satu manusia manusia nak apa bila dapat keretaan Allah, dia merangkumi semua. Apa cukup hak dia laksana nak no. keretaan Allah tu memenuhi dia. Maka itulah lah kemunculan yang Allah سبحانه و تعالى bagi kepada kaum syurga. Nek nah, Allah. Bahnen dia masuk, tu. ashabul yamin ma ashabul yamin. Dia masuk, tu. Lepas ni cerita tentang orang yang menerima rekod dengan tangan kanan. Siapa depan ini? Dan apa jadi Allah kepada mereka yang menerima rekuas dengan tangan kanan? Hak tadi itu, As-Tabi pun. Golongan yang awet-awet dengan Islam. Ha? Mereka orang yang mula-mula sekali. Diberi ni'mat oleh Allah. Kemudian diikuti oleh orang yang menerima rekuas dengan tangan kanan. Kita tahu kan? Kalau duduk sekat tu pun dah cukup baik. Kalau kita duduk pada tahap tu pun kira, dah cukup-cukup baik dah. Boleh terima rekuas dengan tangan kanan ha? lepas ini teman-teman, dia akan masuk lagi cerita, lepas orang yang terima rekod tangan kanan, dia akan cerita orang yang terima rekod dengan tangan kiri, ha, yang ini teman-teman hak tangan kanan ni, terima rekod tangan kanan ni, dia lebih kurang macam Ashabir pun, jadi juga nikmat hak dia terimanya tapi ni, hak rekod terima tangan kiri ini. rekod ini dan rekod ni ada tulis ni rakit dengan atin yang Quran kata illa ladaihi raqibun adid melainkan di sisi manusia itu ada rakib dan ada adid. ni betul-betul. Daripada celik mata pagi tadi apa kita buat semua dicatatkan. Dan malaikat ni pula la ya'tu nafa amaruhum. Mereka tidak akan derhaka Allah. Ada haqq perintah Allah Taala. Kita tak boleh selotok dengan dia. Bidu katanya ni, oh, boleh dia lelokkan. Aku kira apa-apa. Kan. Tak boleh. Tak so, boleh. Pada kita asyik dunia ni, kita dengan perangai juga kawdina. Boleh bidu sembah. Bidu sembah, lelok dulu. Lalu macam ni, saya lah, ni, legu ni, legu ni. Buat silap. Bukan lebih kurang lepas. Yang ni, la yahtu nambahkan amarahum. Tuhan kata, malaikat ni, dia tidak akan terhakar. Dia kalau kita nak seruh dia pakat dengan kita pergi buat satu benda yang benda tu salah, dia tak apa. Tak makan, tak makan tuah. Semua catatan dia balik kepada Allah. Rekod tu kita nak terima balik di sana. Rekod tu dari pendek akil baligh, umur kita akil balik 14, 15, 16 bila kita akil balik, sampai kita mati, satu buku rekod sebaik di hantar naik. Rekod tu dia patah balik main kat kita di Mahsyarizu ni. Hak terima ni. Kanankah? Kirikah? Rekod tu nak mai balik. Manusia tu sendiri dia boleh tahu dah Dia tahu diri dia dapat. Orang tak tahu dia dapat. Tapi dia sendiri tahu diri dia dapat. Dia sendiri ingat-ingat balik aku dalam sebulan lepas ni. Beberapa kali aku bangkit tahajud dengan malam. Dia tahulah dia dapat. Tawal dia tak tahu. Sebulan. Bulan lepas, Bulan tiga. Bulan lepas ni dah bulan empat tu. Bulan tiga hari itu ni. Benda bulan tiga, Rupakan ni, dia bangkit semayang tahajud. Dalam bulan tiga hari itu, puasa sunnah buat beberapa hari. Dalam bulan tiga hari itu, semua orang mayat mana. Dalam bulan tiga, dia tahu. Maka dia dah boleh ramalkan. Dia dah boleh ramalkan, dia nak jadi apa di sana itu. Nanti kuliah bulan depan, kalau saya tak lupa, saya dibawa sama satu sahabat saya. Dia persyarah, apa namanya, accounting di sebuah delivery. Dia dia buat calculation. Dia email, mereka, dia baca sehari kata budak ni rajin. Dia buat calculation. 24 jam sehari hidup kita ni. Berapa minit kita buat ibadah? Dia buat calculation. Menarik dia buat calculation panjang. Dia buat in detail. Sampai last dia buat satu conclusion. Dia buat satu kesimpulan. Kalau dia mati umur 60. Kalau dia mati umur 60. mana dia hidup 60 tahun. Tahu tak 15 tahun. Umur belum balik. Hak baki tu dia kira. Daripada hak bagi nikah itu berapa jam masa ibadat. Kalau dihimpunkan umur dia 60 tahun ni Berapa jam dia ibadat tu. nak tengok. Berapa jam dia tidur. Berapa jam dia makan. Berapa jam dia buat. Bila dia buat macam tu Kita tengok dia punya calculation dia. Cara dia kira tu takut. Mana? Baru kita sedang kata kita ni tak ada buat apa. Dia start daripada asal kita tarik 24 jam semayang, kalau semayang 5 waktu, kalau semayang 5 waktu. Satu waktu semayang berapa minit ambil, dia start kira-kira macam -kira. Katalah satu kata orang semayang ambil 5 minit. 5 minit. 5 minit kali 5, baru 25 minit, 24 jam, tu yang lagi ke kita tarik. Kita baru guna untuk ibadat, 25 minit. Kalau lepas semayang tu adalah zikir, zikir, napa, napa, napa, napa, napa katalah sepuluh minit. Sepuluh minit kali lima, lima puluh minit, tak sampai sejam lagi. Dua puluh tiga jam sepuluh minit lagi kita buat apa. Zikir orang tu. Kalau satu hari kita baru, kita baru buat ibadat setengah jam sehari. Buat ibadat setengah jam ya, sehari. Bayangkan 30 hari, berapa jam kita buang ibadat? Bayangkan setahun, berapa jam kita buang ibadat? Bayangkan orang yang mati umur 60, jumlah-jumlah balik, ibadat eh, dia baru banyak mana? Eh? Oh, bila tengok banyak tu, nak jawab apa depan Tuhan itu? ni? Depan Tuhan itu, ini, kita nak jawab apa? 60 tahun Tuhan bagi kat kita hidup, banyak ni buat balik main, ingat kot, kita pergi muka, pergi haji, pergi ubrah, pergi bersama-sama tu ni. Beli habis, segala cerai-cerai. Oh, harap lupa kita beli. Habis, habis. Ni kita hidup atas dunia ni. Kita nak bawa balik, amal kita dengan Allah. Bawa balik back Sampai depan Tuhan. Tuhan tengok. Tuhan kata, bukankah aku bagi hamiluk 75 tahun atas dunia dulu? Satu rambut keti Jangan Mereka balik main kat aku. Apa tu kan? Kalau Tuhan tak ada butuh. Ni, di depan Khalayak. ni. Manusia daripada zaman Adam alaihi salam sampailah kepada berlaku kiamat punya ramai manusia ni di mata berkeritam semua duk tengok dia o dia ni main drama terang-terang. Berpikir titik ayo boleh. Dosa, aib kita, dosa kita di mahsyar itu sudah azab pada kita. Malu tu sudah azab dah. Sudah jadi azab pada kita. Malu tu di Sultanah Bahiyah Alustamul kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang berdosa dengan Allah ini dah masuk neraka dan diceluk dia dalam neraka yang kantang dalam air hangat bakar dengan api hantai dengan antai besi mumam mumam mumam selesai dosa syarh dengan Allah selesai dosa syarh dengan Allah dia dicelukkan daripada pada neraka untuk nak dibawa ke syurga tak boleh lagi di syurga wujudnya Hadis Bukhari. Tak boleh lagi di syurga ingat dah kena azab dah sepuk macam-macam. ni akan datang kemudian kita akan baca cerita ni Yang kata ashabul shiman. Orang yang terima rekod dengan tangan kiri ini. Dalam neraka apa dia nanti kena. Dia akan cerita disil tentang dengar sakur. Kena makan buah zakur. Kena, kena, kena apa maswadih kepala. Macam tu punya kena azab. Keluar main. Seluruh main untuk Nabi syurga Tak boleh pergi lagi. Dia kena tahan di satu tempat dulu. Tempat tu dia panggil tempat apa? Tempat kifah. Nak clear apa pula di situ? Nak clear dosa dia sama-sama manusia. Oh tadi cerita yang dalam masa kena teruk jadi apa dia? Itu dosa hang dengan Tuhan. Itu dosa hang tak semayang. Itu dosa hang tak puasa. Itu dosa hang kecoh zakat. Apa tu keluar rakyat banyak ni, orang keluar rakyat ni aja. Itu dosa hang dengan Tuhan. Dah kena anda dalam neraka. Ini dosa hang dengan manusia. Dah keluar daripada neraka tu, tak clear lagi. Nak kena settle dengan manusia pun. Dalam hadis Nabi SAW, kalau syaratnya, dia adalah orang yang kuat beramal. Masa hati dunia dulu. Supaya sunat dia bagus. Puasa sunat dia bagus. Sedekah jariah dia banyak. Baca Qur'annya banyak. Semua dia buat sudah berbeza. Tapi, mulut dia jahat dengan sama-sama manusia. Misalnya. Di situ, Nabi SAW, Allah akan ambil pahala kebaikan yang dia buat ni. Bagi kepada orang yang dia buat naibah. Nabi kata apa? Diambil, diberi. Diambil, diberi. Dia ni saja bagi-beri. Bagi. Dia ni saja bagi-beri. Bagi. Dia ni saja bagi-beri. Bagi. Lah lah habis kebaikan dia. Sedangkan dosa dia dengan orang. Mati hadap. Nabi kata apa? Diambil dosa orang yang dia buat tahanan, yang dia buat galim tu. Dibagi pula ke dia. Selesai urusan pefah-pefah ni semua. Nabi kata. Barulah dia nak dibawa ke syurga. Uyuh, kita dikatakan panjang cerita lagi. Apabila nak kau fikir kau tu bahagian dalam daripada delpa ni dah dah kata dekat Johana, dia berkata ya Allah, aku tidak rasa ada lagi tempat aku di dalam syurga. Dia dah jadi macam tu. Dia teruk dan kena dalam beberapa keluk main tu kena kisah ni apabila apa semua. Sampai masa okey hang dah bos ke syurga. Dia sampai kata dekat Johana, aku tak rasa aku masih ada tempat dalam syurga. Dalam syarah hadis dia kata apa? Di kalangan manusia ni ada yang malu untuk masuk syurga. Kau siapa? Melihatkan kesan-kesan azab di badan dia. Kesan azab di badan dia, dia tengok dia malu. Kalau nanti masuk berjambut dengan orang yang dah masuk syurga. Dia malu. Maka dia celok dia ni dalam sungai kehidupan. Celok dia angkat balik, elok balik tubuh badannya. dibawa dia ke syurga dan dia orang yang terakhir sekali masuk syurga masih ada bagi dia satu tempat yang lebih ruai daripada langit dan bumi Allah sekali matuh tu dia ingat penuh dah, dia boleh duduk pergi tangga babam. hmm ahli syurga Allah bagi dekat dia tempat tempat orang nak penghabis masuk ni seluai langit dan bumi tapi nak mulih masuk tu oh uh, sepanjang kalau Profesor Syahnon Ahmad dia kata apa? Ranjau sepanjang jalan. Sepanjang jalan itu dengan paku karat, kacau, botre, pecah, dengan kum, faki, berdarah, beramu, bengkok, bentar. Nak mulis sampai ke syurga. Pertanyaan apa? Pertanyaan dia memilih jalan hidup yang macam tu, Maka dia terpaksa malam ini. Jadi beruntung kita ni apa? Dan beruntung kita ni sebabnya kita, Allah buka hati kita. bagi mau dengar agama masalah dunia ni. Jadi bila kita berkesempatan dengar ni, dia usik hati kita. Bila usik ni, kita ada masa untuk tingkatkan lagi ibadat kita. Untuk kurangkan dosa kita. Kita ada peluang ni. Berbanding dengan orang yang tak dengar peringatan ni, dia hanyu. Macam mana dia lalu hanyu sebelum ni muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Ha, maka ayat, ayat yang akan datang ni dia akan mai cerita ni cerita tentang atharu hima. Lepas habis cerita atharu iman ni, Allah Subhanahu Wa Taala dia tanya. Dia tanya kepada kepada makhluk dia ni. Nabi jatuh, ham qani nampak besar kepala sangat begitu lebih kurang maksud Aku nak tanya apa Tuhan ada. Air mani yang keluar daripada anggota tu, hangpa sendiri ke buat? atau aku yang buat Tuhan tanya Tuhan nak tanya manusia ni dia nak pecah ego manusia ni dia nak pecah ego manusia ni dia nak tanya benda kita akan buat ayat tu nanti apa sendiri kan buat atau aku yang buat dia, kata. dia tanya lagi soalan ni dia tanya lepas dia bagi jawapan dia tanya lepas Allah dia akan bagi jawapan dia tanya lagi eh dia kata apa tu tengok hujan tu turun hari-hari apa tu yang buat turun hujan tu atau aku yang buat turun dia tanya Allah tanya Allah kata pula lagi kalaulah aku jadikan ayat hujan yang terus tu macin apa nak buat apa ayat yang akan datang tu hanya challenge kita menemui apa kata apa betak kan kan nak menolak segala ayat aku apa nak menolak segala apa yang Nabi aku kata Awak apa ni betak sangat kan kalau aku betak aku nak tanya apa Ah ini dia main soalan-soalan Hujan yang turun tu, hampakah yang buat turun? Atau aku yang buat turun? Tuan -tuan. Kalau aku jadikan ayam hujan tu makin, Apa nak buat apa? Tuhan tanya. Tanya dalam bentuk calon. Cabar. Sampai dia tanya ni, Gubel hati ni, yang hamba tu cucu hati hari-hari ni. Gubel hati tu, Apakah yang buat benda tu? berdasar? Gubel hati, asalnya dia berapa Asyik kejadian burai hati itu, kain pokok tu apa yang saya yang buat? Atau aku yang buat? Tuhan Dia tanya soalan-soalan yang menyebabkan manusia terlentang dikenali. Tak boleh nak jawab. Lepas Tuhan buat ketimpulan. Dia kata kalau hari ini hampa sedang, kata hampa sebenarnya tak ada apa. Hampa bergantung kepada aku semata-mata. Tuhan yang bagi rezeki dekat hampa. Pasti apa hampa duduk bantap lagi. Dia tanya. Ini cara Allah subhanahu wa ta'ala Dia berurusan dengan makhluk dia Dengan manusia Dia tak paksa kita tak tunjuk kerja Dia suruh metak di daripada dia Dia suruh metak di daripada dia Dia tanya lagi Ini apa pokok ada macam-macam Apa ada kebun Apa ada dusun Apa tanam pokok macam-macam ke yang menumbuhkan pokok-pokok -pok tu Atau aku yang menituluh Dan dia bagi jawapan dia muslimin dan ya muslimat yang dirahmati Allah dan akhir surah al-waqiah yang kita cerita tadi dikit. Akhir surah al-waqiah Allah bersumpah dengan quran Quran yang dia mau turun. Allah bersumpah dengan Quran kitab suci dia sendiri. Dia bersumpah dengan Quran dengan menyebutkan keistimewaan Quran. Kita akan baca insyaAllah. Kalau banyak umur, Allah bagi lapang masa Allah bagi sihat, kita baca. Apa itu memang Quran? Sehingga Allah bersumpah dengan menyebut Quran yang diturunkannya. Tadi baru saya dapat satu email, satu sahabat yang hantar main. Ini yang kata daripada ni hadir. Banyak orang, apa bulan depan ni pun, kenapa banyak lah. Oh, lupa. Huh? Quran tu saja, dia buat satu kajian bas. Bukan setakat kajian Quran ni ada berapa ayat, ada berapa perkataan, ada berapa surah. Itu semua orang tahu. Dia detail punya kajian tentang Quran ni. Dia berkala beri 3 surat peringkatan. Tentang keistimewaan Quran. Berapa kali Allah sebut perkataan hidup. Berapa kali Allah sebut perkataan mati. Apa yang Allah sebut dalam Quran. Apa yang paling besar Allah sebut dalam Quran. Apa yang paling, paling kecil Allah sebut dalam Quran. Dia oh. Kajian. tu kata Quran. Itu dibuat kajian. Sambil menenguk. ...dikin kajian tentang ayat-ayat quran ni. Tuan, tuan bila kita tengok yang tu... ...baru kita kata... ...Allah subhanahu wa ta'ala tuhan maha wa sya'al. Maka tak heranlah orang bijak pandai... ...ramai manusia. Orang bijak pandai. Yang asyik bukan Islam. Dia tadi dia pelajar tentang Islam Dia jumpa benda-benda ni. Jumpa. Dia rasa bertambah iman dia. Dia jungkok. Dia berasa bertambah iman dia. Dia jungkok. Dia berasa bertambah iman dia. Sampai satu hari dia tak boleh benduk. Ayat Allah Allah dia jatuh merambung. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah Lepas tu dia berjuang sampai berserai nyawa Nak mempertahankan Islam yang dia dapat dengan jalan susah. Berbeza dengan kita. Celek-celek matahari Islam, ayam Islam, kita pun tak ambil tentang Islam. Sampai mati kita, kita jahil tentang agama kita sendiri. Adukar, menurut Allah. Allah bagi kat kita peluang macam ni, manfaatkan peluang ni. Manfaatkan pelanjang, manfaat untuk diri kita. Terus, kita orang, orang lain lagi, untuk diri kita. Nak berbetul, nak perbaik, nak mempertingkatkan amalan kita, nak mengikhlaskan lagi apa yang kita buat mudah-mudahan. Ia telah kita terhadap Tuhan. Tuhan bantu kita. Nah, kita dengan Tafliah Kafar dan Surat Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin fil Allahumma بلدك رحمن الصحيم حمد الله في رسول العالمين الحمدين وفي نعمه وفي مجدد في المدينة يا ربنا لك الحمد سمائم الله جلاله وفي سمائم وعظم السلطان طبينا بالله ربنا وفي الإسلام دينا وبمحمد النبيا ورسولا اللهم افتح علينا فضوح العالمين وارضفنا محمى النبيين بجاهي وفبلم الخليم اللهم اتقنا في الدين وعلمنا التامين واهدنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباذن الله الى الله ولا اله الا الله ربنا اللهم اجعلنا جميعا جنبا مرغوبا من بعده تفضل معصونا فقد الله وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم